Natumaini yetu ni kwamba hujambo mpenzi msikilizaji unaendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro karibu katika tarifa ya habari. Tuomberathi kwa mdaoto ambao metoponyoka ila tukuahidi kukuleta tarifa hii ya habari ambayo tunaanza kwa habari, habari kuu. Wafanya biyashara waleogeuza nyumba za makazi kwa, kwa matumizi ya kibiashara watamia kwenye masoko ya uma tangu machi. Mosi 1221, nitamkula waziri wa mambo ya ndani, usalama na maandileo ya jamii jumaine hii utajuzwa. Na mpenza mzikilizaji wizara ya mambo ya ndani, maandileo ya jamii pamoja na usalama wa uma, imekata kupokea matokio ya mkutano mkuu wa hivi karibuni, wachaguzi za uongozumpia wa jumuia ya kislamu ki nchini burundi, komibu. Ni habara mbayo tafuata katika tarifa hii ya habari na kuna virusi vya ugonjwa vina vjotambulika kwa jine la BXW vina vjotambulia ndizi karibia mahalakote katika manispa ya mkua wa Bujumbura, manispa ya mkua wa Kirundo Kumradi. Leonidasiri Yazimana, mkurugenzo wa ofisi ya mkua ya mazingira, kilimu na ufugaji, anawataka raia kutoko meza ndizi zote ambazo tayari zimeathiriwa na virusi hivyo. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasawu wa tarifa ya habari. Karibu. No. Habari Kamili. Wafanya wafanyabiashara waliogeuza nyumba za makazi kwa matumizi ya kibiashara watahamia kwenye masoko ya uma tangu machi 2021. Nitamko la waziri wa mambo ya ndani usalama, usalama na maendeleo ya jamii Jumaeni hii katika warsha na magavana wa jimbo yote na wa majimbo yote. Waziri Hervendira Kobucha anaeleza kuwa uamuzi huu umechukuliwa kwa lengo la kuongeza mapato Ya hazina ya uma. Tumsikilize anatafsiriwa Najama Riviane Mgenda Kumana alafu baada fatama watu waliojenga nyumba za kuishi yenie. na baadaye wakazibadilii nyumba za kuendeshea shughuli za kibiashara inafaa wapewe muda wakusitisha kazi hizo naayo yote yatamalizika mwishoni mwa mwezi huu February tangu tarehe 15 mwezi ujao mechi wafanye biashara hao wa mitaani ni sharti wajiunge na wengine wanaoendeshea kazi za kiasilia mali katika soko za manisipali la jijini la Bujumbura ambazo zilikarabatiwa ivi karibuni Mufano na wafanyabashara wa barabara ya 8 hadi barabara ya 10 mtaani Buiza jijini hapa Bujumbura na wale wote waliobadili nyumba za kuishi katika maduka wote wanapaswa kuhamishiwa sokoni serikali ndio inausika kukusanya mapato kabla ya raia Kira siku huwa mukiraramikia nyongezo ya mshahara na hilo hariwezekani kama hatujao wajibika virizo katika mchakato wakusaka pesa kwa wapwanya kazi wasiotaambulika kialari. Nibola hatuwa hiyo itiwe manane tangu taleemosi mwezi mechi wale wote wanawe biashara katika nyumba za kuishi wote wawe wamehamishiwa shakoni. Waziri Jeruve Ndirakobucha ni waziri wa, uh, wa mamba yandani wa waziri wa mamba yandani pamoja na usalama kwa uma, lakini pia uh, ni waziru wa mambo ya ndani usalama na maendeleo ya jamii. Kuna virusi vya ugonjwa, vinavyotambulika vyo tambulika kwa jina la BXW, vina vyo ndizi karibia mahala kote katika manispa ya mkua wakirundo. Leonidas Riazimana, Mkurugenzi wa ofisi ya mkoa ya mazingira, kilimo na ufugaji anawataka raia kutokomeza ndizi zote ambazo tayari zimeathiriwa na virusi hivyo na ambazo ziko karibu karibu ili kuzuia kuenea kwake. Anaalika pia uongozi kusaidia mafundi katika kukuza uelewa kati ya raia kwa sababu wengine huonekana kusita kuchukua hatua mwafaka. Wanafunzi walioanza na kuendelea visomo vyao katika mfumo mpya wa elimu za juu BMDCA kwa ufupi kabla ya mfumo huo kuidhinishwa na wale walio Aha na wale, wale ambao hawakua na diploma ya serikali ya kuhitimu vifomo vya shule za sekondari wana haki ya kutunukiwa diploma ya A+ sawa na degree ya bachelor ya mfumo wa zamani ni baadhi ya yaliomo kwenye sharia ya waziri wa elimu na utafiti wa sayansi iliyotolewa Februari 12 anabaini kuwa wanafunzi ambao hawana diploma ya serikali na wale ambao walijiandikisha kinyume cha chasharia katika mfumo wa BMD watafaidika um, kwa mafunzo, uh, na mafunzo ya ziada ili kupata shahada. Katika ukurasa huo huo wa elimu ukosefu wa kanuni ya wizara inayo idinisha uh, mtaala wavisomo kwenye chuo kikucha uganga EUSDC. Yani chuo kikuu cha sayansi ya Afya na maendeleo ya jamii ni changamoto kubwa kwa utowaji wa degree kwa chuo kikuu hicho. Profesor Anastazi Gasogo mkurugenzi mkuu wa elimu ya juu katika wizara ya elimu anatoa wito kwa uwakilishwa chuo kikuu hicho kuka pamoja na wizara ili kupata suluhisho thabiti la shida shidahiyo ama kuhusu swala la kujua wajibu wa wizara katika kusaidia chuo kikuu cha muaro ambacho hakitunuki hakituniki diploma kwa wahitimu wake kisa hali ya madeni inayoundama chuo kicho Anastasi Gasogo anasema kuwa wizara haina pesa tosha ili kusaidia vio vikuu vya kibinafsi Anautaka uongozo wa chukiku hicho kusha ulikia tatizo hilo mapema iwezekanavyo ili kusaidia wahitimu kupata hakiao. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao mpenzi msikilizaji. Haba, tarifa ya habari naendelea katika studio za Radio Isanganiro. Wizara ya mambo ya ndani maendelo ya jamii na usalama wa uma. Imekata kupokea matokeo ya mkutano mkuu wa hivi karibuni wachaguzi za uongozi mpia wa jumia ya kiislam inchin burundi, komibu kwa ufupi. Wizara inadai kuwa maandalizi na mpango mzima ulibagua baadhi ya wanachama wenye haki ya kushiriki lakin pia ya kuchaguliwa. Waziri wa mambo yandani anapendekeza kuwa uongozi wa mpito wa komibu Ungiharakia kupanga mkutano mwingine mkuu ili kusawazisha mambo. Moize misago Katika barua ya februari kuminatano ilowakilishwa wakilishwa kwa muakilishwa mpito wajumu ya wasalamu chini burundi komibu. Wizara mambo ya ndani maendeleo ya jamii na usalama inasema kwamba matokoe ya mkutano mkuu haya kuafikiwa na wajumbe watu ya wa komibu kufuatia malalami kwa abadhi ya wajumbe wajumu ya hiyo ambao wali kataliwa kugombea. Wizara mwambandani inabaini kwamba kuna kofu iliotolewa na baraza kula mashehe juu ya mchakato na mandalizi ya mkutano huo ambao ulitenga sehemu ya wapigakura. Waraka huo ambao ndani yake ulikuwe mkofu hiyo uluwasilisho kwa usika na kutaraji kwamba utazingatiwa na kuanda mkutano mkuu unaujumuisha ote katika mchakato wa utewuzi wa viongozi wapia wa komibu wakati ukiacha ogombea ote kushiriki uchaguzi huo. Katika barua hiyo, inyekaratasi mbili, waziri Jervendi Rakobucha anawataka viongozi wa mpito wa komibu kuanda kwa haraka mkutano mku mpya, ambao hautatenga mtu yote ili kuchagua viongozi wapia ambao watachukua nafasi kutoko kwa viongozi wa mpito na kuendeleza komibu badala ya kugawa umini wa dini hiyo. Waraka huo unagiza kwamba mkutano huo mkuu unaweza kufanyika kati ya februari 19 na 24 ilikuepusha kosekana kwa uongozi ndani ya komibu. Waziru wa mambo ya ndani anatolewa wito viongozi wa sasa wa komibu kushirikiana viongozi wa utawala na polisi katika manisipa jiji la bujumbura kwa usimamizi bora na usalama wa maineo ambayo mkutano mkuu huo utafanyika. Kipindi cha viongozi wa mpito wa Komibu kinatarajiwa kufika kwenye kikomo Februari 26 mwaka huu wa 2021. Shukrani Mwezi Misago. Nikujulize kwamba jamii ya Kiislamu Komibu inasema kushangazwa na hatua ya Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama wa Umma, Ibrahim Dusabe, ambaye alichaguliwa kuwa msamaji wa Komibu wakati wa uchaguzi wa hivi karibuni. Anazizitiza kuamba uchaguzi ulifanyika kwa kuzingatia vigezo na sharia ha, ha, ila hakani kuamba jamii komibu itayari kuanda uchaguzi huo kwa mara nyingine kama ilivyopendekezu na waziri. Tumsikilize amezungumuza kwanjia ya simu na moize misagu. Kama mulivosema kumefanyika. E, uchaguzi na uchaguzi ambao umefanyika katika hali nzuri ya kurizisha Na watu waka kwa kuwa hali kwa tulivu Na watu wakawa wamechagua katika uh, hali ya uhuru Basi Kama mlivo tulichaguliwa, tulichaguriwa na tukawa tumerizika na watu wakarizika Na tulishangaa kuwa tumeona wizara hosika haikuweza e, kukubali matokeo ambayo yalikuwa ni matokeo kwa upande wetu matokeo mazuri ya kulivishu Wizara nasema kuamba baraza la mashehal kuweza kushirikishwa vipi kwa hapo? Inanataka ieleweke virivyo kuamba hili baraza ambalo linasema na ambalo linapewa nguvu zaidi ambazo sisi tunashangaa ni baraza kwanza limewekwa na mufti wa mpito ambaye aliweka pasina na islamu kuridhika lakini sasa baada ya kuwekwa tukawona wanaanza kufanya mambo ambayo hayaeleweki nataka pia niijulikane kwa mba baraza la mashekhe ni moja katika viungo kuminaki moja vya jamii ya wa islamu. sasa viungo kumi jote vilikuwa pale vika isipokuwa ili baraza moja ambayo hatujuu nina tafuteli na agenda gani hata hivyo wizara mwambandani inamuru kwa andaliwe kongamano jingine ambalo leta tetu watasi hizo upi upo kezi sisi tumesikitika kwa kuwa mambo yalifanyika yakafanyika vizuri watu wamekuja wakaitika wito wakafanya na wizara ilikuwa inajua na ikaa ruhusa na barua ambayo inatajwa ya hawa e, wa baraza la mashehe iliandikwa iliandikwa siku kadhaa mbele ya kufanyika mkutano huu na Wizara ilikuwa na nawezo wakueza kutizama na kusimamisha, sasa ilipoacha mkutano ukafanyika, ni kwa vile ambavyo tunategemea kwa amba walikuwa naona kwa amba maandalizi ni mazuhu. Na hawa baraza la mashake amba wanasema hivo, walikuwa katika mkutano yote ambayo iliandaa e, ufanyikaji wa huyu mkutano mkuu, kwa hiyo. Sisi tumesikitika, lakini kama warundi na pia kama wa islamu, tunajua na tunaamini kwa mba serikali niserikali yetu na niserikali kabisa ni mzazi wa warundi wote. Sasa sisi tutaingia pia katika uchaguzi na tunatigamia kwa mba tutashinda kwa sababu wale wali uchagua. Ambao nindo wana haki ya kufanya ya kuka katika mkutano mkuu, tunatigamia kwa mba watatukubali pia watuchagwe kwa mara nyingine. Alikuwa Ibrahim Dusabeh. Msemaji wa Komibu, alichaguliwa hivi karibu, karibuni. Na shuguli za hospitali za madakitari wa na mpaka, zitaanza kutolewa kwenye hospitali ya mwanamfalma Khaijan Charles, tangu tarihemosi machi mwaka huu, daktari Ferdinani Onzima, husika na uganga katika kituo MSF. Anabaini kuwa madaktari wa na mpaka Watashirikiana na hospitali hiyo hadi mwishoni mwamwaka wa 1221 anajuza kuwa huduma zote zitatolewa kasoro huduma za vyakula ama gharama za mauguzaji kwa wagonjwa. Ni habari tutakaiorejelea katika tarifa zetu zifuatazo. Na hundi wa mwisho wa tarifa hii ya habari, asante kwa kuwanasi, tuatakia mchana muema.